I després d'aquesta conversa amb el periodista, escriptor i guionista Rafael Vallbona, tancarem ara sí la primera part d'aquest programa de l'Hora del peix fregit d'avui divendres, posant-nos en contacte amb l'Observatori de l'Estartit per de parlar amb en Josep Pasqual, al voltant del que ens espera meteorològicament parlant aquest cap de setmana. Bon dia, Josep. Hola, molt bon dia. Doncs eh, ja tenim aquí una altra vegada el cap de setmana. Ja veus, eh, els dies passen és rapidíssim. Sí, sí.